«Теодорж, я дзвонила вам на роботу, але якось не вдало. Ми запросили на завтрашній обід цю твою начальницю, і я хотіла сказати про це тобі. Мені треба бути присутнім», – поцікався твердо хліб. «А як же? Без тебе це зовсім неможливо. Як же без тебе?» «Твій зять, народжений для монастирської келії або камери-одиночки», а вимушений крутитися серед телепнів, гмикнув тещин брат. Мальвіна Вітольдівна болісно заломила руки від такої грубості. Твердохліб поглядом підбадьорив її. Нічого, якось пережила і це. Ритуал обідів вимагав урочистості в поведінці і одязі. Навіть тещин брат надягав випрасувані штани й чисту сорочку. Ясна річ, на савочку це не поширювалося. Невиразна блуза під жак, широкі, мов би, штани, нечищені черевики, все як завжди. Бо що таке вбрання? Просто вироби легкої промисловості, а не наслідок тисячолітньої еволюції людського роду, окрасою якого потай одусіх вважав себе савочка. Однак, щоб не ображати всіх інших, Щедра усмішечка і скромненьке махання ручкою, відмовляючись від почесного місця за столом. «Ні-ні, тільки для хазяїна і е, вельми шановної е, Мальвіни Вітольдівни», – підказав Ольжич Предславський, «хоч перед цим тривало досить затяжливе знайомство з усіма членами родини». «Так-так, е, для Мальвіни Вітольдівни». І для Федора Петровича, як же, він у нас, знаєте, ми його всі, без нього ми що? Пробачте, щось у мене в горлі хрипить кляти. Воно вже ж є вік. А ви не переймайтесь, прийшов на вирочку савиці Тещин брат. Ось я теж хриплю. Хрипуни тепер модні. Співак он є такий, хрипить як повішений, а дівчата аж казяться від нього. Леонтів. Хай модне чує в телевізорі, а на столі у нас модний борщ та оселедчик. Так, Федоре Петровичу, Починалося ставочими витанцювання між усіма. Нікого не обійти, нікого не образити, всіх помітити, привітати і зачарувати. Але Твердохлібові не хотілося підтримувати цю гру. Тому він змовчав надто що ольжич Предславський умить відгукнувся на Саводчиного оселедчика. До речі, дунайський, вдоволено пояснив він. Здогадуюсь, що в такі домі так воно й пови як їси, так і живеш, мій принцип, поважно мовив Ольжич Предславський, кладучи собі на коліна на крохмалену серветку завбільшки з скатертину. «Брія Саварен сказав. Доля народів залежить від того, як вони харчуються. Для савочки Брія Саверен був порожнім звуком, але господар не був би великим знавцем міжнародних розбалакувань, коли б не помітив цього одразу. Помітивши ж, мов би нагадував у голос самому собі. Але погляньте, як воно буває. Ми з 17 століття пам'ятаємо Богдана Хмельницького, а французи свого найбільшого гурмана брія Саварена. У нас орден Хмельницького за мужність, а в них орден Брія Саварена для тих, хто вміє вишукано їсти. У них навіть є такий афоризм громадяни, перш ніж брати в свої руки владу, треба навчитися їсти. Савичці сподобався афоризм, а ще більше варена кажтопелька до осеветься. Якби люди вміли їсти, прокуратурі поменшило б роботи. Було зауважено між двома поплямкуваннями. «Я особисто гурманий, не приховую цього», – просторікував Ольжич Прецлавський. Але припустився помилки при одруженні. Знав, що Мальвіна Вітольдівна меломанка, а вважав, що вона ще й гурманка. Чому? Композитори завжди любили попоїсти? Росіні пишався більше своїм новим соусом, ніж оперою «Сивільський цирульник». «Ти починаєш говорити дурниці», – лагідно всміхнулася до нього дружина. «Не такі вже дурниці, не такі дурниці. А думаєш, твій Стравинський що, не любив попоїсти?» Мені доводилося раз бути з ним на ленчі, у Нью-Йорку, в ресторані «Перегор» на перший авеню. «Федоре, я ще забув. Перегор. З чим це пов'язано?» «З мантенем, відбуркнув твердо хліб. Подумки клянучи тестя за незграбну спробу показати савецці ерудованість свого зятя. Для савечки борщі з пампушками був набагато цікавіший за всіх мантеню. Так-так, саме з мантенем, Але Нью-Йоркський перегор... Це просто вишукана французька харчевня. Вина, сири, все як слід. Дипломати не так їдять, як ведуть бесіду. А Стравинський, як узявся, його обставили з травами, як американську конституцію, поправками. І він усе з'їв, ще й виправдовався, мовляв його прізвище чи то від страви, чи то від травлення. «Ах, ти завжди все вульгаризуєш!» Болісно зітхнула теща. «Але ж він сам так казав!» Мало що може казати великий чоловік, опинившись серед грубих душ. «Ти хочеш сказати, що в мене груба душа?» «Нічого я не хочу сказати. Ти забув про нашого гостю?» Скромне помахування савочиної ручки спростувало слова Мальвіни Вітольдівни. «Обід!» Щасливо дійшов до кінця. Витриманий в дусі взаємоповаги і взаєморозуміння, він відзначався тією дивною, принаймні для твердохліба, особливістю, що за столом не сказано було жодного слова про те, заради чого сюди запрошували савочку. Не говорилось про цей пообіді, тільки вічливі усмішки, запевняння у взаємній повазі,